היפופוטן! היי, hey, אהלן ערן! אהלן בוזי! טעים, בדיוק חשבתי עליך. באמת? עכשיו יהיו לך חיים ארוכים. וואלה, מה, מה קורה איתך? בסדר, מה איתך? טוב, נחמד. מה עם ארנולד? ארנולד! ארנולד, מה אתה עושה פה? בדיוק דיברנו עליך. לא נכון! נכון, ועוד איך. אתה צוחק. אם הייתי צוחק, הייתי זה... <laughs> שיהיו לך חיים ארוכים, ארנולד, מה קורה איתך? בסדר, השתחררתי, מזרח, חזרתי, פתחתי מספרה לנשים. בתיה מסתפרת אותי. קוקי. בתיה, בדיוק דיברנו עלייך. בתיה, מה את עושה פה? קניות. אז מה איתך? מה את עושה בחיים? סטודנטית למדעי המדינה, מגילת העצמאות. בדיוק עכשיו למדנו על בן גוריון. אינטליגנטית, אה? לא מעניין. על הקמת מדינה יהודית במדינת ישראל, היא מדינת ישראל! אה, בן גוריון! בדיוק דיברנו עליך. איפה הגיע פתאום? מה אתה עושה פה בעיר? עברתי פה במקרה, בתוך מדינת מה מת? מישהו חשב עליי? אז דהיו לי חיים ארוכים? במדינת ישראל? היא מדינת ישראל. אז מה אתה אומר על המצב, בן גוריון? העיקר שיבוא השלום! אהלן חבר'ה? או, שלום חנוך, מה קורה? בדיוק דיברנו עליך, שיהיו לך חיים ארוכים. אה, אני קצת שירוד עכשיו, חזרתי מהופעה. תגיד, שלום חנוך, איך הולך הפזמון של השיר הזה שלך מחכים למשיח? הגעתי, שלום סוסים, שלום, הגעתי, שלום סוסים, עכשיו הכל יהיה בסדר. המשיח הגיע! המשיח הגיע! המשיח הגיע! היה שווה להקים מדינה יהודית במדינת ישראל! היא! מדינת ישראל! אמרתי שהוא לא יבוא! יצאתי דפוק בסוף! טוב חברים, עכשיו אחרי שהגעתי נעשה לכם הפעלה קטנה! בואו נשחק, אמת או חובה? עשרו מעגל! לא חצי גורן, מעגל! יפה, יפה! המשיח מסבל! בן גוריון, אמת או חובה? חובה! חובה עליך לעמוד על הראש. טוב, מה שצריך לעשות, צריך לעשות, היא מדינת ישראל! משחק לך, בג'י? (צחוק) בן גוריון, תסובב. יצא בתיה. בתיה, אם היית צריכה להיות פה עם מישהו, עם מי היית היא מדינת ישראל! או, זה קשה. נלך בשיטת השלילה. טוב. בן גורן אתה זה כן מדי. מדוע? אני הרי יודע לעמוד על הראש, עשית את זה פעם על הראש? היא מדינת ישראל! ארנולד, אתה נמוך מדי. אבל אני לוקח כמוסות. ואתה, אתה סתם דמות משנית, אני אפילו לא זוכרת איך קוראים לך. קוראים לו אירן. שלום, חיים לך שירים שלך יפים, אבל אני נבחר במשיח. היה שווה לבוא. נראה לי שכבר סוף הקטע. או, תראו מי זה. סוף הקטע הגיע. מה קורה? סוף הקטע. בוא תשחק איתנו, בוא. חובה עליך לסיים את הקטע. מה, עכשיו הקטע הולך להיגמר? כנראה. אז מה, מה... אולי לעמוד כולם על הראש? אפשר. אתה סרק עצמות, אתה לא יכול לעבוד על... חבר'ה, בסדר, הקטע נגמר. את חושבים ששומעים אותנו? כן. איך היפופוטם. תאים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם. היפופוטם, co.il